בעזרת השם מטבח, ספר אלים לתרופה, המשך אות ל"ב. בעזרת השם מטבח, שחרית, יום ד', חיי שרה, תקבוצה ד״א, ברסלב, שלום כנהוג. מכתבו קיבלתי, גם שלושה רובל חדש, תשואת חן חן לא על זה. והנה מכתבך היה לנחת גדול, כי אני רואה שמכתביי עושים רושם טוב אצלך. ובאמת כולם נכתבו בתשועת השם על ידי גודל תשוקת הרצונות והכיסופים שלנו להשם מטבח. נא, בני חזק ואמץ ותתמיד בלימודך היטב ללמוד כמה שעות בכל יום. גם לומר תהילים ותפילות בכל יום, וגם לפרש שיחתך בכל יום, ולרחם על עצמך בכל יום. ואם ייתן השם מטבח ייתן, ואם לאו, לאו. עלינו לעמוד כרעש ואביון, לבקש מתנת חינם להציל נפשנו. אולי רחם לא אוכל להתאפק מעוצם אהבתך, מלכתוב לך מעט ממה שאמרתי בשבת קודש שעבר. ותמצית העניין מרומז בפסוק, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. יושב לשון המתנה והקבה זמן רב, כמו ותשבו בקדש ימים רבים. היינו שאין האדם זוכה להתגלות אלוקות, בחינת וירא אליו השם. כי אם על ידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח אוהל הקדושה זמן רב. ואף על פי שבתוך כך עובר עליו מה שעובר, וחמימות היום שהם כלל התאוות בוער אותו הרבה. אף על פי כן הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום. רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים. מבחינת והוא יושב פתח האוהל כחום היום. והבן היטב כי היתה בדבריו זיכרונו לברכה שלפעמים האדם אצל הפתח והוא שב לאחור, או שמשתטח ומתפשט עז כנגדו הבעל דבר וכו'. אבל מי שחושב על תכליתו הנצחי באמת וחס על חייו באמת, אינו שב לאחור ואינו זז ממקומו חס ושלום בשום אופן. רק הוא יושב וממתין אצל פתח אוהל הקדושה שהוא אוהל בית המדרש ואוהל הצדיקים והכשרים, אף על פי שחום היום בוער חס ושלום. ועל ידי זה ואירע אליו השם וכו'. ויתר מזה מבואר אצלי באיכות יותר, ובימים הללו, וכל מה שעובר עליי, או מה שאני שומע ממך וכיוצא בזה, אני נזכר בכל פעם, והוא יושב פתח האוהל וכו' כנ"ל. ואף על פי שהכיליון עיניים קשה מאוד, אף על פי כן צריכים להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בשמחה בכל עת, על פי הדרכים שזהירנו אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. ובפרט שבתוך כך עוסקים קצת בתורה ותפילה ומצוות, אשר הם חיינו ושמחתנו. יתר מזה אי אפשר להעריך כי הגיע זמן קריאת שמע של שחרית לומר בשמחה. אשרינו מה טוב וכו', להניח טלית ותפילין וכו'. דברי אביך מצפה לישועות חדשות בכל עת, שיתקיים מהרה, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, כתרגומו, ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה וכו'. נתן מברסלב. כבוד אבי נרו יאיר הוא אצלי מיום א' עד היום, השם יתבח לזכנו לקיים כיבוד אב באמת, כראוי ובשמחה גדולה. ל"ג בעזרת השם יתבח יום ג' וישלח ת' קצ"א. שלום להובי בני והרבני, מורנו יצחק נרו יאיר. מכתבך קיבלתי ביום א'. ותכף ביום ו' בבוקר השכם רציתי לשלוח עגלה עבורך ולאי סטי עמילתא. גם הייתי מתרשל קצת מחמת שלא סילקו אז הנקראטים. וגודל הפחד שהיה בשבוע העבר ידוע לך בוודאי. אף על פי שידעתי שעליך אין שום פחד, ברוך השם. אף על פי כן לאי הניחה לי שתהיה פה בעת ההוא. אחר כך בערב שבת, סמוך לכניסת שבת קודש, הגיעני שוב מכתבך ועמדתי מרעיד. הוא כבר קידש היום, ותכף במוצאי שבת שלחתי לך איגרת שתבוא תכף לפה. ושלחתי האיגרת ליד רבי פנחס נאמן, והייתי מצפה כל יום א' ויום ב' להשיג תשובה מאיתך, ואין קול ואין עונה. אתמול לעת ערב פגעתי את רבי פנחס הנ"ל ושאלתי אותו מה זה. השיב לי שגם מכתבי ששלחתי לך עדיין בידו, כי לא שלחו שום איגרת ביום א'. ונבהלתי מאוד וראיתי כי מאת השם הייתה זאת. כעת אין יודע כלל לתת עצות בנפשי, כי יש פה חילוקי דעות רבה בעניין הנשמע מקהילתכם. קצת צוחקים מזה וקצת אומרים להפך. על כן אין יודע מה לעשות. אך איכשהו אתה תראה לבוא לפה תכף ומיד בלי איחור ועיכוב כלל. ואם זוגתך תחיה ובנך שיחיה רוצים גם כן לבוא לפה, הטוב בעיניכם עשו. כי אני איני יכול לגלות דעתי בזה, מחמת שאיני יודע מה נעשה בקהילתכם באלו הימים. אך איכשהו על כל פנים תבוא אתה מיד, יתר מזה אין להעריך. השם יצילכם מכל רע וישמור צאתכם וגואכם לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. והשם ידבח ירחם על ישראל, ויבטל כל הגזרות קשות וישמיענו בשורות טובות, נתן מברסלב. עניין החולת הנזכר כאן וכי באותו השנה היה הפעם הראשון החולת שקראו אחר כך בשם חוליירה רחמנא ליצלן. למד ד' בעזרת השם יתברך יום א' וישב תקצ"א. שלום לאהובי בני מורנו הרב יצחק שיחיה ובנו שיחיה. ידעתי כי בוודאי יהיה נשמע אצלכם כי גם פה הגיעה החולת לכמה אנשים רחמנא ליצלן. על כן אני מוכרח להודיע צערנו היות בשבת קודש נחלש בביתי, מאנשי שלומנו, הבתיק מורנו הרב שמואל בן מורנו הרב יעקב מנמרוב. וחוליו כבד עליו מאוד, והוא מסוכן מאוד מאוד. וגם בבית רבי יונה מלמד, הסמוך לביתי, נפטרה ילדה אחת אתמול. והקול מהחולה אתה נשמע כעת, וגודל צערנו תבין מעצמך. אך על פי כן אני מחיה עצמי גם עתה במעוף צוקה הזאת בגודל חסדו הנפלא. אשר הגדיל עלי יחיד קדמו, נתברך שמו שהודיענו מאור כזה, אשר יודע ניגון כזה. ולעתיד לבוא הכל יהיה נכלל בהניגון הזה, כל מה שעבר על כל אחד. ברוך השם אשר עד כה עזרנו שאנו זוכרים עדיין שהיה ושיש אור כזה בעולם. לעולם לא נבוש בחסדו הגדול. גם אני מחיה את עצמי על אשר סיבב השם יתברך בהחמיו, שלא באתם הנה. מה מאוד גדלו חסדי השם? נא, nah, בני חביבי, אל תצטער כלל על זה. תאמין בהשם יתברך כי הכל לטובה עצומה ונוראה. והנה מגודל צערי עד הנפש, עזרני השם יתברך, שהחייתי את עצמי כל כך. עד שאם לא הייתי מתבייש מהעולם, הייתי מרקד מחמת שמחה, כי חסדו גבר עלינו, ואמת <coughs> השם לעולם. ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך, והשם יתבח ירחם על ישראל, ויאמר למלאך, הרף ידך. וישוב אלינו ויחמנו בקרוב, דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב. למדי. ברוך השם, אור ליום ד' וישב, תקצ"א, החיים והשלום לאהובי בני חביבי, מורנו הרב יצחק נרו יאיר. אהובי בני כבר שמעת, מעט אשר עבר עלינו באלו הימים, יהי רצון שיהיה הכל לטובה. והנה אנוכי כבר הקדמתי עצמי ביום א' והודאתיך מזה. מחמת שידעתי שבוודאי יהיה נשמע אצלכם קול הרעש הזה. אך בעיתים הללו מתעכבים המכתבים בבית רבי פנחס. ובשעה זאת הייתי בעצמי בבית רבי פנחס אודות עניין אחר. ובתוך זה שאלתי אותו אודות האיגרת ממני אליך, ומאתך אליי. והשיב שגם האיגרת ששלחתי לביתי ביום א' עדיין בידו. ועמדתי משתומם. וכן היה בשבוע העבר. כאשר כבר הודעתיך. והנה הכל לטובה כאשר אתה רואה בעיניך, הוא חסד גדול שנתעכבו היגרות בשבוע העבר ולא באתם הנה. ואתה תשאר בדעתך גודל הצער והפחד והייסורים שהיה לנו אם הייתם אתם גם כן בכאן. ובפרט שהכל היו אומרים שנתגלגל אל עדכם חס ושלום. ברוך העושה נפלאות לבדו שסיבב ברחמיו שנתעכבתם בביתכם, השם יתברך ישמרכם לעד. ודע בני, כי ברוך דיין האמת, שופט בצדק, לוקח נפשות במשפט, כי ביום ב', בעת מנחה, נפטר רב שמואל זיכרונו לברכה, ושבק לו חיים. מאי מאי אוכילה, אוי אחי, הרחמנו יגדור פרצות עמו ישראל וייתן לנו חיים טובים וארוכים. זאת נחמתי בעוני, כי תודה לקל השם יתברך יודע שכוונתי רצויה לשמיים בכל העסק הזה. כי לא היה לי שום עסק של משא ומתן מזכי העולם עמו זיכרונו לברכה. כי אם מה שהיה בביתי, הכל היה בשביל התכלית האמיתי שיעמוד לו לנצח, שיזכה לשמוע אצלנו דבריי על ידי זה וכולי. וגם כל כוונתו זיכרונו לברכה היה רק בשביל זה, ובוודאי הוא לא לטובה נצחית כל מה שקיבל ממני דברי אמת, שקיבלתי מפי הסבא דה סבי, נחל נובע מכור חוכמה זד. וכבר כתבתי לך במכתבי הראשון שבגודל הצרה והפחד הייתי מתחזק בשמחה וכו' ברוך השם אשר עזרני עד כה ונתן לנו כוח לסבול כל זה. ומאליך תבין גודל הפחד שהיה בכאן כי הדוקטור היה בכאן ביום א' אף שלא כריתי אותו ורצו לסגור ביתי חס ושלום. והשם יתבח בהחמיו חמל עליי כי רבים מאוהביי אמרו שהיה ראוי לסגור חס ושלום רק מחמת שגם אצל שכני רבי יונה נפטר ביתו הקטנה, ולא סגרו את ביתו, על כן חמלו עליי גם כן. ומאליו תבין שבוודאי היה ייסורים גדולים ופחדים עצומים בזה, אך הכל היה בחסד. כי השם יתבח בהחמיו לא הניח לצייר אותי הרבה. כי חסדו גדול עליי בכל עת אשר אל נשאר. והנה תודה לכל בביתי חיים ושלום, השם יתבח שמרנו תמיד מעתה ועד עולם. כעת מאליך תבין שאף על פי כן אין מהראוי שתבוא תכף לפה. וכפי הנראה הנכון שתבוא לכאן אחר שבת קודש הבאה לטובה, ובלבד שתחקור תחילה עם הנכין לקנוס לפה אנשי תולשין, כי איני רוצה שיהיה לי איסורים מזה חס ושלום. והנה אהובי בני חביבי, מאהבתך או דעתיך הכל בהלכות. והנה מכל זה יוכל המשכיל להתעורר מאוד להתקרב להשם מטבח מכל מקום שהוא. כי אנו רואים בעינינו כל מה שעובר על האדם והצל העובר הזה. והנה בטני מלא מילים, אכן הפנאי מסכים להעריך. אם יוצא השם כאשר תהיה פה, אספר לך הכל באריכות, אולי תשמע ותבין חסדי השם ונפלאותיו אפילו בעת צרה, רחמנא יצלן. שהוא עניין בצר הרחבת לי, שבתוך הצרה עצמה יש כמה הרחבות. וכבר דיברתי בזה הרבה, ובעתים הללו החייתי עצמי בזה הרבה. ברוך הנותן היעף כח אשר עד כה עזרני. ואני חזק עתה בדעתי תודה לקהל שכל העולם צריכים מאוד מאוד לשמוע ולקבל דברינו שקיבלנו. אשרי מי שיזכה לזה. ואני כל ימי חלדי אייחל להודיע ולהשמיע לכל מי שירצה לשמוע את כל גנזי אוצרותיי אוצרות של חיים נצחיים. אוצרי יראת שמיים אשר הצפין אצלי עצם העירה עצם החיים, עצם הטוב, הוא אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. השומע ישמע וכו'. כי מלבד מה שאנו מאמינים באמת, אנו רואים בעינינו, שכאשר מגיע קיצו של האדם, כמה וכמה הצליח בכל שעה ובכל רגע, שהלך בדרכי האמת שקיבלנו מרבנו זכרונו לברכה. ובפרט במה שזכה כל אחד שהיה לו התבודדות, ובמה שהיה על ציון שלו הקדוש. והנה זה רבי שמואל, זיכרונו לברכה, שנפטר, בוודאי אתה ידעת אותו היטב. ותדע שנשמתו יצאה בטהרה ודיבר דיבורי אמונה בכל עת עד שיצאה נשמתו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. מה גדלוך שדה השם שזיכיתי אותו, שיהיה לו כל פעם התבודדות בשדה בין ערים ומחילות עפר. והלך בדרך הישר בדרך התורה כל ימיו, ונפטר בשם טוב. וקיוויתי להשם שבוודאי יקרבו שם הבעל השדה, כאשר אמר בעצמו קודם הסתלקותו הקדוש למעלה למעלה. מה לכם להתיירם מאחר שאני הולך לפניכם? ומה עם הנשמות שלא הכירו אותי וכולי, כאשר כבר שמעת כל זה? והשם יתברך יאריך ימיכם ושנותיכם, וימי כל אנשי שלומנו וימי כל ישראל, עד שיזכו לידע ולהכיר מי היה בעולם בדורות הללו. אשר הניח אחריו תורות ושיחות וסיפורים ומעשיות כאלה. ובפרט המעשה של השבע בטלרס, אשרינו מה טוב חלקנו וכו', והיה זה שלום וחיים. דברי אביך מצפה לראותך בקרוב, אך אף על פי כן להמתין איזה ימים ולחקור ולדרוש בזה כנ"ל. ומהסתם אכתוב לך עוד בזה, ומהשם מצעדי גבר קוננו וכרצונו נעשה. נתן מברסלב ביתי פתוח לרווחה, תודה לקל, ואודות הנגיד רבי שמשון ירו יאיר, אין לי דיבורים עתה כלל לדבר ולכתוב בזה. כי מעליך תבין שעדיין אין דעתי צלולה אחרי אשר עבר עלי עניין כזה. אם תרצה תדבר בעצמך. ואם תרצה להראות לו מכתבי אלה, כרצונך תעשה. כי לפניו אינם סוד. אף על פי שלא היה על ראש השנה עדיין, נפשו קשורה בנפשנו. והנה יש לי הרבה לדבר עם רבי שמשון שיחיה, אך מחמת שאין התערותא דלתתא ממנו, כי כפי הנראה היה פה בעתים הללו, ולא התראה מפנים מפנים, על כן אי אפשר לי לדבר ולכתוב לו כל מה שבלבי. והשם הטוב יזכירהו האמת, ויחדש ימיו לטובה, ולא יהיה נפרד מאיתנו חס ושלום. רק יהיה נמנע עמנו תמיד מעתה ועד עולם ולנצח נצחים, אמן. השם עין זית קיבלתי גם כן, השם מטבח יזכנו לקיים מצוות הדלקת נר בשלמות, לעם שחם שח רבות קודשה ולעד לקבוצינה. אם יהיו כל הימים דיו וכולי, אי אפשר לבאר פירוש דברים אלו שהזכרתי עתה. ל"ו ברוך השם אור ליום ה', ראש חודש טבת, תקצ"א, שלום, כנהוג. מכתבך קיבלתי, והיה לי לנחת גדול מאוד מאוד ברעותי. שדבריי עושים רושם אצלך. והחייתני בדבריך הרבה, עד שהועילו גם כן לעבודת השם מטבח, ברוך השם, אשר עזרני עד כה. כעת אין אני יודע מה לכתוב לך, כי הייתי מצפה שתבוא על שבת חנוכה הבאה אלינו לטובה. וכעת איני יודע אם תוכל לבוא, כפי אין נשמע. וגם פה אינו יפה כלל כעת, ובוודאי נשמע אצלכם, כי היום נעדרו שני אנשים. יטיב השם יתברך לאבא, המקום ירחם. כעת אין לי פנאי כלל להרחיב הדיבור, וגם אין יודע כלל אם יגיע איגרת לידך. כי מאות זאת תשוקתך אני מוכרח לכתוב לך שורתיים אלה. תודה לכל איתנו פה החיים והשלום. גם בית הצדקת, מעת עדל, תחיה. ובית בני שכנא ובית הרב שיחיה, וכל אנשי שלומנו תודה לכל בחיים ושלום. השם יתברך ישמור אותנו לנצח ואת כל העיר ואת כל ישראל. נא, nah, בני חביבי חזק ומץ גם אתה לזכור בכל עת בהשם יתברך ובחסדו ובטובו שאינו נפסק לעולם. ובוודאי צדיק השם בכל דרכיו ובהחמיו יגדור עמו ישראל מעתה ועד עולם ויאמר למלאך ערף ידיך. וכבר כתבתי לך הרבה וכעת אין פנאי להעריך. ואל תבלבל דעתך לצפות בכל עת על מכתב. כי מאליך תבין שכעת קשה מאוד שהגיעו לך מכתבי. אף על פי כנראה כן לחקור על זה, וגם אתה תזרז עצמך בזה, שיגיעו אליי מכתביך בכל מדי אפשר. אך לא יהיה לך כליון עיניים על זה. רק תקיים קלתה עיניי לישועתך. גם תחזק עצמך בשמחה, כי הכל מודים. שדי כעת צריכים לחזק עצמו בשמחה הרבה. ותודה לקהל, יש לנו לשמוח גם אתה. השם יתברך בעצמו ימתיק דינים מעלינו, מעל כל ישראל, בזכות הצדיקים קדושים אשר בארץ המה, אשר בזכותם אנו חיים וקיימים. דברי אביך הדורש בשלומך באהבה ומצפה לישועה נתן מברסלב. ל"ז בעזרת השם יתברך יום א' ויגש תקצ"א. שלום לבני הרבני מורנו הרבי יצחק נורא יאיר. ביום אי שלחתי לך מכתב, ומהסתם הגיע לידך. ובוודאי כבר נשמע לך את כל אשר עבר פה, יטיב השם לאבא. ומוסר כתב זה, יספר לך הכל, המקום ירחם, המקום ירחם. תודה להקל איתנו החיים והשלום, השם ישמרנו תמיד מעתה ועד עולם. הכלל, כי עת צרה גדולה היא, עד מי לנו להישען, כי אם הלווינו שבשמיים. על שבת חנוכה לא היה לנו שום אורחים, כי אם רבי חיים נחום שיחיה, רב אייזיק מילאדין ורבי יעקב חתן <coughs> רבר מלאדין, נשאו בבהלה מפה ביום אי עבר מגודל הפחד. וכל מדע עבד רחמנא לתב עבד, ואף על פי כן היה השם יתברך בעזרנו ודיברנו דברי תורה אתמול בשלוש סעודות, דברים חדשים ונפלאים מאוד. בוודאי היה כדאי לבוא בשביל זה אלפים נפשות לפה, אך מי יודע גדולתו של יוצר איך הוא מתנהג בחסדו בכל דור, בפרט בדור הזה, מה שעושה עמנו, שזכינו לצורות כאלה. והמניות משתתחים כל כך כל כך. בוודאי הכל לטובה, וסוף כל סוף יגמור השם יתברך, וגם עתה הוא גומר תמיד כרצונו. אך מי יודע דרכי חסדו ונפלאותיו בכל עת. עלינו לחכות ולצפות לישועתו תמיד, ולהתגעגע ולכסוף להיות כרצונו. ולהתפלל ולהתחנן ולצעוק לפניו בכל עת בכל מה שעובר עלינו. עד ישקיף ויראה השם משמיים. והנך רואה אהובי בני חביבי מה שיכול לעבור על האדם, ובזמנים הקודמים נדמה שאין צרות ומנויות גדולים מהם. ועתה רואים מה שיכול לעבור, רחמנא לצלן, השם יתבהח הציל בהחמיו. אך באמת הכל לטובה והחכם עיניו בראשו לדעת ולחזק לבבו. ללכת עם דברי תורתו הקדושה, שכבר הזהיר אותנו לשום, לשום לב אליו כל מחשבה, דיבור מעשה שעובר על אדם בכל יום. כי השם מטבח מצמצם את עצמו בהם כביכול, ומרמז רמזים לכל אדם כפי המקום והזמן וכולי. כמובן בהתורה ויהי מקץ זיכרון. אשר שילך בזה תמיד, כי אין שום פטור בעולם, וחלילה לפטור את עצמו עתה מתורה ותפילה, כדרך שנמצאים הטועים בזה, לא בהלך חלקנו. כי אף על פי שנמצאים עתה ביטולים הרבה מחמת הצרות, אחמנא ליצלן, אף על פי כלעומת כן זה צריכים עתה להתעורר ביותר, בהתגברות יותר, מאחר שרואים בעינינו מה שרואים. השם יתבח ירחם, השם יתבח ירחם. והנה מחמת נחיצות מוסר כתב זה אי אפשר להעריך יותר, ודי בהערה זאת. ומאליך תבין הכל, כי כבר דיברנו הרבה בזה, שהעיקר הוא, היום אם בקולו תשמעו, היום די יהיה איך שיהיה. השם ידבח יחזק לבבכם באמיתת דרכי ההתקרבות אליו ידבח מכל מקום שהוא, וירחם עלינו ועל כל עמו ישראל, ויסיר מחלה מקרבנו, וישוב אלינו וירחמנו. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו. ל"ח בעזרת השם ידבח, יום ג' ויחי, תקצ"א אהובי בני חביבי, ביום אתמול שלחתי לך מכתבי על ידי רבי מרדכי בן רבי יעקב ברכות קצת. כעת אין בלשוני מילה מגודל הצרות והתרדות יטיב השם לאבא. רק אני מודיעך שאנחנו תודה לקל בחיים ושלום, השם ישמרנו תמיד בזה ובבא לנצח. כבר הודעתיך שקיבלתי מכתבך, השם מטבח ינחם אתכם מהרה ויבטל מעליכם ומכל ישראל כל הדינים וכל הגזרות. ושמח נפשכם, ויבשרנו בשורות טובות זה מזה תמיד, אמן כן יהי רצון. וכבר החזקתיך הרבה החזקתי לחטוף כל מה שתוכל גם אתה, כי חייך וכולי, וכעת אי אפשר להעריך כלל. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. לזוגתך, יקהלתי הצנועה, מעת חנה תחיה, ולבנך דוד צבי נרוי העיר. למען השם, זרקו את הצער מכם. האמינו שכל מה שעושה השם ידבח הכל לטובה. התבוננו כי האדם צריך לחשוב רק על התכלית. אל תכעסו ואל דאגו. השם ידבח ינחם אתכם בכל טוב בתוך הכל ישראל. ל"ט ברוך השם יום ד' ויחי תקצ"א. אהובי, בני חביבי, הייתי עומד ומצפה לראות מכתבך. כלו עיני כל היום מחמת שלא ראיתי מכתבך זה כמה ימים. והנה ביום אתמול בישרוני בבית המדרש שיש מכתב מאיתך, וששתי כעל כל הון. ובאתי לביתי ופתחתי אותו ועמדתי מרעיד. כי לא שמעתי מקודם כלל שמועה לא טובה כזאת מחמותך, זכרונה לברכה. צדיק השם בכל דרכיו. ובוודאי אני מבין מרחוק עוצם צערך ובלבול דעתך. אך גם אתה ראוי לך להבין צערנו ובלבול דעתנו. תקבע הודעתיך מה שהיה בביתי בעת שנפטר בשמואל זכרונו לברכה, המקום מצילנו מעתה. והנה זה יותר משני שבועות אשר בערה אש השם בכמה וכמה נפשות הקדושות שנעדרו הרבה באלו הימים המועטים. המקום ירחם ויאמר למלאך הרף ידך. ראה בני וחכם, מה שאובה על בימי חיי אבלו, והכל לטובה בני. ראה גם ראה אבל העולם הזה, אבל הבלים, אבל הבלים. ואם קהלת אמר שבעה הבלים, ראוי לנו לומר אלפי אלפים וריבי רבות הבלים. ראה בנימה שעובר על האדם בימי חייו, וככה וככה עברו אל ימי אבותינו כמובן בספרים. כמה מיני דבר וחרב, אך מנליצלן עברו בכל הדורות. לפעמים במדינה זאת ולפעמים במדינה זאת. והכל בשביל הניסיון והבחירה. למען השם, למען השם, שנתחזק ונעתיר להשם שיהיה הכל לטובה, בבחינת יראת השם לחיים ולא למוות. היינו שעל ידי כל מה שעובר נזכה להתקרב יותר להשם נדבח, ולזכור בתכלית האמת שהכל הבל הבלים, הבל נידף. אהובי בני, יש בלבי הרבה לדבר, אך גבה טורה בינן. למען השם חזק והתחזק וזכור את בורעך בכל עת, בין בטבעו בין בעכו. חס ושלום, חס ושלום. וקיים מה שנאמר, באלוקים מעלל דבר, בהשם מעלל דבר. כי כל המאורעות הכל לטובתנו. וזה מעין עולם הבא וכו', כמובן בסימן ד'. ראה גם ראה כמה הפליא השם מתבהח חסדו הגדול עמנו שהקדים רפואות נפלאות כאלה למכותינו אנושות כאלה. שהודיענו בהחמיו תורות נוראות ונפלאות ונשגבות כאלה אשר לא נשמעו מעולם, שנוכל להחיות נפשותנו בהם גם בעיתים הללו באחרית הימים אלו, אשר עלינו ניבאו כל קדמוננו הצדיקים והנביאים האמיתיים. למען השם חזק ונתחזק ואל תשכח בכל מי היה בעולם ומי מקיים העולם עתה. בהשם בטחנו לא נמעד. חטוף ואכול, חטוף ואכול בני. גם עתה תורה ומצוות ותפילה והתבודדות כל מה שתוכל. כי גם ימים אלו הם ימים ונחשבים בימי חיינו. וגם עליהם נאמר היום אם בקולו תשמעו, היום די כא. ואז טוב לך ולביתך וארכת ימים ושנים, אמן. דברי אביך הכותב בחיפזון ומצפה לישועת השם ערן נתן מברסלב. מ. ברוך השם אמור ליום ב' שמות תקצה שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה. השם יתבהך ישמרכם מכל רע ויסיר מחלה מקרבכם וייתן לכם חיים טובים וארוכים, אמן כן יהי רצון. ילדים אהובים, אתם יכולים להבין לבד את הצער ממכתבכם ממה ששמעתי את הבשורות מביתכם אחד אחרי השני. השם יתבהך ירחם כבר. מי יכול היום לעזור רק השם יתבהך לבד? ואנחנו לא יכולים, כי אם לבקש ממנו תמיד, אולי ירחם. מן הסתם שמעתם מה קורה פה. הרבה אומרים שפה חס ושלום יותר גרוע מאשר בתולשין. הרבה אנשים נעדרים שם, השם יתברך ירחם כבר. ולכן, איזה עצה אני יכול לתת? שומעים בקול יום שחס ושלום יסגרו. גם בביתי, בת אשתי חיה תחיה, איננה בקו הבריאות. השם יתברך ישלח לה רפואה שלמה בקרוב. הצער והאיסורים והפחדים, מה שיש לנו עכשיו, אתם מבינים לבד. היום אי אפשר לתת שום עצה ואי אפשר לעזור, רק לבקש את השם יתברך ביחמים ואת החנונים, אולי יחוס, אולי ירחם. השם יתברך ישלח לכם רפואה שלמה מן השמיים בקרוב, וישמור את כולכם מעתה וישמח את נפשכם בכל הטובות מהרע. ילדים אהובים, למען השם יתחזקו, ואל תעזבו את הביטחון בהשם יתבח. והוא לא יעזוב אתכם, חס ושלום. אך לא באי ישלח יד, והוא יעזור לכם וינחם אתכם בכל הנחמות וישועות גדולות. כל מה שהיה בוודאי היה לטובה, ובהמשך הוא בוודאי ישמור אתכם. וכאב את בן ירצה ויחבב אתכם, ויושיע לכם בכל טוב, והכל יתהפך לטובה. ויותר אין יכול לכתוב מחמת הצער מכם ומכל הצדדים. השם ידבח ירחם עלינו ועל כל ישראל, ויאמר למלאך ערף ידך וישוב אלינו ויחמינו. <clears throat> דברי אביכם המצפה בכל רגע לשמוע טוב מכם. נא לזרז, להודיעני מיד מביתכם ומשלום כל אחד בייחוד. השם ידבח ירחם וישמענו בשורות טובות זה מזה תמיד, דברי המצפה לישועה נתן מברסלב. תודיענו גם משלום בן אחותי רבי אייזקנור יאיר ומשלום כל אנשי שלומנו ואוהבינו ורעינו. ירחם השם בהחמיו המרובים מעתה עלינו ועל כל ישראל, כי עץ צרה ליעקב וממנה יבשע. אהובי בני, מי יתן לי עבר קייאנה, ערופה אליך, לראות עמך פנים אל פנים. אך מה לעשות, כי גבה תורה בינן, וליוצא ולבא אין שלום. למען השם, למען השם, חזק ואמץ אתה, ואל תהיה נמשך אחר הצער כל כך, חס ושלום. כי השם איתך, אל תירא ואל תחת, בטח בה השם, כי לא יעזוב אותך. אנו מחויבים להפקיד אורחנו ונשמותינו בידו ידבך. והטוב בעיניו יעשה עמנו. עתה יודעים הכל, כי אין עצה ותחבולה, כי אם להשליך עצמו על השם מטבח. זכור עתה כמה החיית עצמך בפסוק, אשליך על השם יהבך וכולי בקיץ הזה. עתה עתה הגיע העת שתחיה עצמך בפסוק זה ביותר ויותר, והשם יושיע לך. וכעת אי אפשר להאריך יותר עד שיגיע לאיגרת ממך מהרה ולהשם הישועה. החצי רובל חדש קיבלתי ועשיתי מה שמוטל עליי להתפלל להשם יתברך ערב שבת סמוך לקבלת שבת ואמרתי התפילה של עשרים וארבע מיני פדיונות השם יתברך יעורר לב הצדיק שיכול לעשות זה הפדיון ויבטל כל הגזרות קשות מעלינו מעל כל ישראל ברוך אלוקינו אשר זרענו עד כה ושאנו יודעים גם עוד עתה מדברים נשגבים כאלה, שיש בהם כוח להחיותנו גם עתה ולשמח נפשותנו תמיד. אם יוצא לחזק עצמנו ולשום ליבנו היטב לכל החסדים והטובות נצחיות, נפלאות נוראות, אשר גמל עלינו בחחמיו ורוב חסדיו. עד אינה נמשכה הכולת הנעל, מכאן ואילך התחיל להיות שקט עד ערך שבוע אחד או יותר, ואז שקטה הארץ תודה על מ"א. יום ב' יתרות תקצ"א. אהובי בני חביבי וכו' דע בני כי השם יתברך גדול מאוד. ואי אפשר לדבר בזה כלל, אפילו מה שמתנוצץ בלבי. וקיווינו להשם יתברך שהכל יתהפך לטובה כל מה שעובר על כל אחד ואחד. רק חזק ואמץ וזכור היטב היטב מה שאמר רבנו זיכרונו לברכה שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. זכור זאת היטב עתה בכל יום, ובפרט בזמנים הבאים לשלום, כי יצטרכ לך מאוד מאוד. כי עדיין אין אתה יודע מה שיכול לעבור על האדם. ואפילו אתם צריכים להיות עקשנים גדולים במעט מעט עבודתכם. וגם בהרצון וההשתוקקות והכיסופים צריכים להיות עקשן גדול לחפוץ ולהשתוקק ברצון חזק תמיד להשם יתברך ולתורתו, יהיה איך שיהיה. כמבואר אצלי באריכות. ויעבור על אימה, אני חפץ אף על פי כן האמת לאמיתו, שהוא השם יתברך ותורתו שהוא עצם האמת. וזהו מה תאירו ומה תעוררו את העבד שתחפץ, כאשר כבר דיברנו בזה. יתר מזה אין להעריך כי מהסתם תהיה בקרוב פה בחיים ושלום. דברי אביך המצפה לראותך בטובך האמיתי לנצח, נתן מברסלב.